Bismillah ar rahim Wajina la mwenyezi mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu Amin Amin Tanzilul kitabi minallahi l-azizi alim Uteremishu kitabu metoka kwa mwenyezi mungu, mwenye nguvu, mwenye kujua Wa din zambim, o copilitate, o bicadidilă, o copilitate, o laa, o laa, o laa, o laa, o laa, o laa, o laa, o laa, o ما yujadilu في آيات الله illehi ille laddina, capa un felaj, في uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge kutanga-changa kwao katika nchi WAHAMMAT KULU UMMATIN BIRASULIHIM LIAEKHUDUHU WAJADALU BILBATILI LIYUDHIDUU BIHILHAKA FAAKHAZTUHUM FAKAIFE KANA IKODHUHU KABLA YAO WALIKATHIBISHA KAUMU YA NUHU NA MAKUNDI NA KILA TAIFA LILIKUWA NA Na wali bishana kopo tovu ili kuipindua haki. Kwa hivyo nili wakamata, basi ilikuwajia dhabu yangu. Waka thalika hakuat kalimatu rabbika ala lathina kafaru anahum ashabu nara. Na mna hivi, makafiri nena ulamula wako mlezi ya kwamba wao ni watu wa motoni.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 Wale wanaobeba arshi, na wanawezunguka, wana, uzunguka, wana na kumhimidi mola wao mlezi, na wanamuamini muamini, na wana msamaha walioamini kwa kusema, Mola wetu mlezi, umekienea kila kitu korehma na ujuzi, basi wasamehe waliotubu, na wakaifuwa njia yako, na waepushi na adhabu ya jahannam. Rabbana wa adkhilhum jannatin 'adnin allati wa, wa azwajihim wa na waingize katika Bustani, zamilele Na wape haya pia wali waliofanya mema miongoni mwaze wao, na wake zao, na dhuria zao. Akika wewe ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Wakihimu ssayi ati, wa mantapi yawma idhim, faqad rahimta, wa huwa alfawzu Na wepushina maovu kwani mwapushaye maovu siku hiyo. Aki ko Memrehemu na huko ndiko kufuzu kukubwa. Allahu Akbar La ilaha illa Allah Surah Ghafir au Al-Mu'min imetrem kama Mecca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 na kuacha kudanganyika na utawala ambao huenda makafiri wakawanao na ikawataka watu wakumbuke matokeo ya kaumu zilizokuwa kabla yao baada ya hayo sura imesimulia habari za wabebaji arshi na kusabihu kwao na maduwa yao na ikaeleza hali ya makafiri na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yao Nasura, ikasimulia zaidi kuliko mara moja juu ya ishara za Mwenyezi Mungu na uweza wake katika nafsi zao na yaliowazunguka ya mbinguni na kwenye ardhi na neema zinazomiminikia kama inavyowaitia katika zaidi kuliko aya moja wa muamini Mwenyezi Mungu mmoja kwa kumwabudu yeye basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu na alisema Mola wenu mlezi niombeni itakuitikieni Huyo ndiye mwenyezi mungu mulawe numlezi, mungu mumba wa wakila kitu. Hapana mungu isipokuwa yeye, kama vile vile sura hii ilivyo kusanya katika baadhi ya ayazake maneno ya kukumbusha siku ya mwisho. Na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wameja huzuni. Na sura imesimulia kidogo katika kisa cha Musa alaihissalam pamoja na Firauni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 lakini imani yao haikuwe yenye kuwafaa wakati ambao wa na adhabu yetu na huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu na inaposhuka adhabu hapo ndipo watapohasiri makafiri ha yani h na m harfi mbili katika harufi za alfabeti zinazoanzia sura hii kwa mpango wa Qurani katika baadhi ya sura kuashiria kwamba hii Qur'ani imeundwa na maneno hayo hayo wanayatumia wanadamu nayo ya hivyo imewashinda kuleta mfano wake hii Kurani, mizere imziremjuwa kutokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye, mwenye kushinda mwenye kuzunguka vitu wake na yeye ni mwenye kupokea toba ya wenye kutubia na mkali wa kuadhibu mwenye neema nyingi hapana wa kwa haki si yeye peke yake Ni kwake peke yake ndiyo marejeo na mafikio. Hawazibishi isshara za mwenyezi Mungu zenye kushe dalili zake ila wawa makafiri. Basi ya sikuhae hukukutanga tanga kwao katika nchi, ukadhalikuwa mwenyezi Mungu kawasaaiili ya mambo yao kafiri wao. Kabla ya hawa walikufuru kwa umu ya nuhu na makundi mengine yalijumuika kuwapinga mitume baada kwa ya kwamu yake Na hao kupa ya kumleti ya shari mtume wao wa mtie nguvuni, Na wakawawa njadiliana katika upotovu siokuwa na ukweliwa wote Ili kwa upinzani wao wapate kuipidua hakili ya kuisha thibiti Basi mimi nikawashika nikawatia katika athabu ya kuangole ya bali. Hebu angalia ilikuwa ya athabu ya juu yao Na kila lilipo thibiti nilola athabu ya mataifa ilioka thibisha manabi wao Basi kadhalika alithibiti neno la Mola wako Mlezi juu ya hao wanokukanusha wewe wewe Muhammad. Kwani hao ni watu wa motoni kwa kuwa wamekhiyari ukakafiri kuliko imani. Malaika wanobeba arshi na wenye kuizunguka wanamtakasa mwenye kumiliki mambo yao na mlezi wao. Wanamtakasa kutokana na kila upungufu kwa mtakaso yolingana na sifa zake. Na wanamuamini na wanamwomba mafira wa Waamini huko kisema Ewe mwala wetumlezi Rehma yako emelia kitu Na ujuzi wako umezunga kilakitu Basia samema makosa ya waliorenjia kwako Na wakaifu njia yako Na waepushe na adhagu ya motoni Na malaika hawa usema Ewe mwala wetumlezi Wengize wumini we katika mangustani ya milele Uliowahili Kwa ndimiza mitume wako Na pia wengize pamoja nao Waliowema we katika wazazi wao Na wakezao na thuri zao Hakika peke yako ndiyo mwenye kushinda wala ushindiki mwenye hikma usieposa Na usema katika duwa zao Wepushewa umini malipo ya madhambi yao Naone wewe na malipo ya madhambi yake siku ya malipo Basi hakika ndiyo umembrehe mungo fathila yako Wepushwa na malipo ya madhambi ndiyo ushindi uliozikili au ukomo mkubwa mno